На ім'я Надя, котра сиділа поруч, ніякого по-дитячому сміхаючись. Вона, мабуть, єдина з компанії, крім Софії. Не пила, а тільки злегка пригублювала свій келих і під столом тримала Ігоря за руку. Типова, зворушлива, йона, закохана пара. «Цей Ігор просто умора», – невгавала Ліля, виблискуючи зубами, мов з реклами зубної пасти і маленькими діамантиками у вухах. Софія цього разу діамантами не блищала. Вона вже звикла, що Борис Аркадійович сам продумує щоразу її вбрання на кожен вихід згідно зі своїми невідомими її задумами. Її вечірній костюм складався із короткої до коліна спідниці вузької і скромної, і розкішного жакета кольору морської хвилі парчі із золотим візерунком. Глибоке декольте прикрашало коліє з бірюзою до кольору костюма. Бірюза – камінь скромний, Зате злота оправа, масивна і розкішна, важила чинне з пів кілограма. Такі ж масивні сережки і перстень, що з незвички тягнув руку до землі. Аж тепер Софія зрозуміла, навіщо вона йому. Вона вітрина, демонстрація його багатства. Він так само стверджується, показує усім, як не намагаєтеся скочити вище вам не вдасться, тому знайте своє місце. Сам бос одягався вишукано, але скромно. Жодних прикрас, тільки широка обручка і рулекс, годинник, без якого кожен бізнесмен, котрий себе поважає, не може вважатися одягнутим. Зате жінка поруч, мов картина в коштовній рамі. І дуже, дуже кривить душею та негідна свого звання істота жіночої статі, яка скаже, що їй таке неприємно. З душі верне, як слухаєш часом завивання естрадних дів. Я не лялька, в мене є душа. Ти одягаєш мене, прикрашаєш різними оздобами, а мені усе це не потрібне. Я хочу тільки кохання, тільки кохання, хай навіть на хлібі з водою, хай навіть босою голою. Гай-гай, лялечки, якої б ви заспівали на дієті з макаронів і бараболі та ще її власними наманікюреними пальчиками почищеної. Швиденько плигнули б назад до Ксамитової коробочки і стали до роботи лялькою, аби лиш знову брали. Люба тобі покласти трохи салату. Ти зовсім нічого не їси. Спасибі, милий, і Софія зацвіла усмішкою попелюшка на балу до Бориса Аркадійовича. Щойно повернувшись до Лілі, негайно одягла снігова королеву і дихала на сусідку таким усміхненим снігом, аж тій зашпори йшли. Лілі була не з тих, що легко надаються до замерзання і замороження, тим паче, що Софія глибокий холод не вмикала, тільки легку прохолоду. Одвічною жіночою зброєю, плітками, вона намагалася розтопити лід і примусити Софію таки зацікавитися подіями їхнього дрібненького світу. Цей Ігор, ви не повірите, закохався у дівчинку студентку. Ні роду, ні племені, ні копійки за душею. Вводить її до нашого товариства, одягає. А сам іще також не дуже міцно стоїть. Намагається вдавати крутішого, ніж є насправді. Ви Борисові Аркадівичу скажіть, щоб не дуже йому довіряв. Знаєте, минуле воно накладає відбиток. Призначив би він краще Олеговим заступником мого брата.